Hos Phone Hero byts tiotusentals batterier och skärmar på mobiler av alla märken och modeller. Sen testas mobilerna så att de fungerar som nya, förpackas snyggt och säljs med generös garanti upp till 40% billigare än nypris. Köp och sälj begagnade mobiler och surfplattor på phonehero.se. No, no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention. So let's not uh, be afraid to say that. Papa Rogge and I thought they were enjoying themselves so much for the club, like, and they were very big guys. And it was great to see me come up to the team, both of us, and play Elvenes Sweden. Torsdagen den 13 september. Det betyder att premiären i Sol för del är två dagar bort, Daniel Roth. Du finns här i studion, Linus Alin. Gör det inte. Underbart att höra din ljuva runtmarsdialekt igen. Den är, den, vi har till och med fått mejl om att du är här Är det så? men. Linus är inte här för att han har vi skickat på korrespondentuppdrag. Och då befinner han sig alltså... I området Lindab Arena. Mm. Eh, och titta på den, eh, får vi väl förmoda den tredje sista träningen inför premiären. Det är väl en träning på fredag också och en eh, på matchdagen. Och de ska ta sig upp ända till Skellefteå. Mm. Skellefteå. Skellefteå. Är det inte så att vi ska börja där att ta en direktrapport från Linus omedelbart- jag tycker det. Vi, vi ringer upp Linus och hör vad han har att rapportera till oss. Ja, det man kan säga är att de rögle tryckte på allt vad de hade hela förra veckan med tung träning. Så har man gått ner lite i tempo nu och finslipar mer på detaljer, kör lite powerplay eh, och inte fullt så långa pass heller. Det märks att det närmar sig premiär på så sätt att eh, det är mer finslipning och eh, mindre tung skridskulträning nu. Intressant. Nyförvarvet Jonas Arnelöv som anslut i förra veckan. Han spelade inte genrepet mot HV. Hur ser det ut där? Är han med i premiären? Han är redo att spela och tillgänglig i premiären. Han matchades under den här träningen tillsammans med Craig Sheara, Rögles lagkapten. Det är väl sannolikt att de kommer att spela tillsammans. Vi i efter om man tränat tillsammans nu så här tätt in på. Mm. Eh, och det innebär ju också att Ben Jouds, Jesper Williamson, det är intakt. Cody Curran, Samuel Jonsson eh, också intakt. Och så då Shira Arnelöf och eh, Daniel Bartowicz som sjundeback. Jag eh, kan också nämna att Allen Bibic som har varit lite skadad under försäsongen eh, klev av tidigt på den här träningen och bedöms eh, vara ett frågetecken eh, inför eh, Skellefteå-matchen på lördag. Mm. Du har sett några träningar med Arnelöv. Ge oss din eh, tidiga dom. Var, eh, hur ser han ut? Eh, han ser stabil ut tycker jag. Jag har eh, sett, eh, jämfört med första träningen så ser man att han kommer lite mer rätt i tajmingen nu. Eh, sen säger han ju själv också att det, han har inte varit med så värst många pass och det var länge sedan han spelar match. Eh, länge sedan han eh, tränar med med spelare som är på den här nivån han har hållit igång med ett edition 2-gäng under sommaren i, i, i Stockholmstrakten så det är klart att det tar lite tid och han är medveten om det men eh, helhetsbilden är att han eh, har kommit igång ganska snabbt eh, med tanke på hans eh, långa frånvaro från eh, elithockeyn om man uttrycker det så eh, under sommaren mm. Det du var backsidan, kan du säga någonting kort om förvarsidan i enheterna som det var i genrepet, eller någon några nya skador om Inga nya skador. De spelarna som man förväntar sig på varsidan skulle vara på plats var det också. Enheterna är som de har sett ut tidigare. Det betyder att Christian Thomas, Ted Beteen och Daniel Sa som klivade av i Men är med och tränar igen. Håller ihop och det gör även Olle-Lisse, Simon Ryfors, på Bengtsson. Och sen spelar Ludvig Elvenäs med Taylor Madsen och Linus Sandin. Och... då. Sista kedja ut är ju Leon Bristet, Erik Andersson och Nils och Ken Jäger gick som extra extraförvarande i alla fall på den här träningen. Så där finns det inte jättemycket nytt att säga utan man, man kör vidare på de enheterna man uh, har haft tidigare. Mm. Och Mattias Sjögren är med för han har lite vid sidan om. Han är, precis, han är med under vissa övningar på is och sen uh, är det fortfarande så att han, han kliver av när, uh, när det blir som jag avstått är hela rätt fullkontaktspel. Men han, eh, han är med under allt större del av träningarna nu. Eh, jag tror att eh, den plan som de har satt upp verkar följas i alla fall av det man kan se från sidan. Mm. Grymt! Fortsätt eh, kriga med texterna så eh, poddar vi vidare. Härligt! Kört! Härligt! Hej! Hej! Spännande! Fakta! För det får vi ju kalla det fakta, uppgifter eller hur? Absolut! Eh... Det får vi göra. Mm. Och det har ju varit en försäsong, och försäsong är försäsong. Men tittar man på tabellen där så har Rögle varit bäst av alla lag. Det säger ju bara delar av sanningen eftersom man har mött olika motstånd. Men det säger också att Rögle har gjort det väldigt bra. Ja, det förstärker väl alla egentligen trender som vi har sett sen innan att de är på väg någonstans och de är på väg åt. åt åt rätt håll, så det har ju varit en eh, rakt igenom problemfri första säsong, skulle jag säga. Inte så mycket skador som ju har varit ett aber tidigare för Rögle och många segrar. Ja, exakt så. Mycket på plats tidigt. Jämför med för ett år sedan när Ville Kolpan fick en puck i huvudet och det var kaos på målvaktssidan. Poggi kom liksom i början av serien stul, stul, stul, massa förluster insläppta mål, kom till en premiär med en känsla av ovisshet. Man visste inte alls vad laget stod och vad de gick för. Den känslan är ju helt omvänd i år. Nu är mycket, mycket mer på plats, mycket, mycket färre frågetecken. Daniel, du är ju från Engelholm och du har följt det här laget i hela ditt liv. Om du skulle på något vis försöka sätta ord på betydelsen och skillnaden av att ha en sån försäsong i ryggen nu jämfört med, med tidigare säsonger och de förväntningarna som finns i Engelholm och med Omnejd på det här laget nu? Ja, det är väl två lite olika saker. Uh, uh, alltså... På ett, på ett plan är det ju otroligt många liksom, kommer att lugna till premiären på något vis. De har fått enorm arbetsro och det är en enorm liksom hype intresse. Det är, är ju länge sedan intresset var på de här höjderna. Så det är ju positivt. Samtidigt är det ju, som du säger, förväntningarna. Det är förväntningar som de kanske aldrig har haft på sig. Och i det här laget fixar de att bära det. De har själv... De kan inte skylla på någon annan. Liksom. Det är ingen annan som har hypat upp dem. Det har de gjort själva. Ehm, fixar dem och, och, och tar sig över den lagda ribban. Det ska ju bli mycket, mycket intressant att se. Personligen tycker jag att det är väldigt skönt med ledare, tränare som går ut och... Så att man är här för att vinna mästerskapet. Man kommer från en säsong där man fick slita. Ja, alla kan ju det för att hålla sig kvar i SOL. Och sen några månader senare pratar man om att vi är här för att vinna SM-guld. Och visst, fallet blir större om man inte lyckas. Om det blir långt ifrån de uppställda förväntningarna och förhoppningarna. Men ändå någonstans... För mig är det väldigt skönt med den osvenska attityden för det är det någonting som kan krypa i kroppen på mig så är det alltid detta Ah, vi får se hur långt det bär och ja de andra är favoriter Och onja och onja och ja. Istället för att bara ett, Ja! <laughs> Jag håller med. Jag tycker att Men det är klart ska man säga det då måste man kunna backa upp det också. Det är minst för ett antal säsonger sedan när de taggades för att träna Rögle och han sa på upptagsträffen att Rögle skulle vinna sm guld Och det var väl sagt lite med glimt i ögat liksom i en tankeprocess där han menade liksom att ja men är man med så måste man ju tävla om att vinna liksom. Men då var de ju inte, då var de ju inte på väg någonstans på samma sätt som åkte ut den säsongen. Allt som. Abbots gör och liksom hur de försöker vrida den här klubben. Det handlar ju om detta att uh, höja ribban varje dag. Och det är klart att det, um, det blir ju uh, säg man om det internt hela tiden så måste man ju på något vis uh, göra det utåt också för att vänja alla vid att uh, det är hit vi ska. Mm. Och premiären då är borta mot Skellefteå. Och sen efter den så har man Djurgården borta. Det är ju en start som knappt går att få svårare än, än det programmet jämför det med om man hade haft två hemmamatcher mot Mora och Örebro till exempel alltså vikten av en bra start det såg vi förra säsongen om inte annat när, när Rögle hade en historiskt usel start och så har man det här tuffa spelprogrammet hur ser du på de här två första matcherna? Ja, man kan väl vända och vrida på det i all uh, oändlighet uh... Jag tror, inte att, jag tror inte att Rögle är, är särskilt nervösa för att det är detta. På ett sätt kan det vara perfekt också möta... Det är, även om de har höjt ribban så är det ingen som kommer hänga dem om de står på noll poäng efter två matcher. Man har ju, med, med det liksom, I ryggen har man ju världens chans att få en rivstart på säsongen. Liksom. Så att man vinner en premiär i och det, det skulle ju tända alla cylindrar... Så att man Schläfter även inte jag tycker Jurgen borta på hovet i, i väl deras hemmapremiär den den tycker jag på pappret känns tuffare Schläfter borta en premiär det är väl inte omöjligt. Nej jag håller med dig och Schläfter borta är ju spännande på flera sätt inte bara att Skellefteå som alltid är det nu fick jag, jag fick en sån här Erik Niva efterhängsätt. Ja nej men det är ju inte alltså Skellefteå speciellt för att det finns två spelare därifrån som ju var i, i Rögle förra säsongen. Johan Matti. <laughs> vi kommer inte undan Johan Matti i den här podden heller. Nej, Nej det, det gör vi inte. Jag var på upptäcksträffen i Stockholm förra veckan och intervjuade Tommy Samuelsson, tränare i Skellefteå. Och jag frågade honom om vad de har för plan för Johan Matti. Det blev ett ganska bra snack. Den intervjun lägger jag ute på. Har du inte sett Han menar att, att uh, um, det finns lite fler tunga karaktärer i skyllet. Pressen är inte lika stor på honom. Han måste inte leverera varje dag. Han, uh, det kommer inte bli så liksom, svart eller vitt som, som i Rögle. Och även Tommy uh, verkar imponerad av Johan Mattis, Johan Mattis spetskunskaper. Ja, det är han nu. Ja. Men det, det kommer att bli jättenisant. De har skrivit ett tvåårskontrakt med honom. Eh, jag är inte helt säker på att han är här i två säsonger. Eh, det är lite, det, han kommer inte lämna någon oberörd i, eh, i skedeftera heller. Det, det är som tryffel och koriander antingen. Antingen gillar man det eller också eh, fixar man inte den. Man kan ju göra min resa också. att Från början avsky koriander till att älska koriander. Jag har också gjort en resa. <laughs> Edwin Välkommen Hedberg. Korianderpodden. Ja, Hedvin Hedberg då? Eh, ja, han var också väldigt imponerad av honom. Han är lite mer... Eh, om man säger allt är mångdimensionell så är väl Hedberg ganska, lite, en enklare typ. liksom. Han är väldigt bra på åka skitfort uh, rakt fram och uh, men han är någon annan sedan bättre än de flesta på så det ska väl också bli intressant att se han har ju några egenskaper. när Helena öppnade sitt paket från Amazon fick hon fjärrillar i magen. Ultrasnabb luftteknik och funktion. Den här Airfryen kicklade Helenas smaklökar till ett pris som var lägre än hon någonsin hade kunnat tänka sig. Fem stjärnor från Helena. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på Amazon.se idag. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se slash och jämför själv. Svedea. Skoppar är, som är ruggiga och hans speed och eh, Ja, det ska vi också bli intressant. Ja, inte samma, inte liksom samma lyskraft och profil eh, som eh, Johan Matti kanske. I röglös premiär. Vad tror du själv då? Kommer de att lyckas? De två? Jag tror faktiskt det. Båda två? Ja, jag tror faktiskt det. Jag tror att... Det är lätt att hålla med en tränare som ser sina spelare varje dag. Men jag, jag tror att... Jag vet att jag själv sa, har sagt tidigare säsongen Joa Matti har varit i Rögland. Jag har varit här i två omgångar. Tänk att få se Joa Matti i ett lag som... Och jag nämnde faktiskt i olika sammanhang just Skellefteå. För att det är ett spelande, offensivt lag som ofta för matcherna. Och det känns som att det borde gynna Joa Matti. Och Edvin... Samma sak där, han är ju inte den största stjärnan i egen zon. Men om han får hålla till mer uppåt och andra tar ansvar så jag tror faktiskt att de kommer lyckas båda två där. Jag tror i alla fall att det kommer det gör mig att det är en sådan som i alla fall testar ledarskapet. Det krävs, jag, tror, jag skrev det redan innan han kom till Rögle det, det krävs ett speciellt ledarskap för att Hanterad, för han, han är inte riktigt som alla andra. Han är inte den som äh, åker snabbast äh, när han ska åka och byta. Kan man, ha, kan man ha överseende med det? Äh, du får inte ner den förkanten i en rund här. Det, ja. äh, jag tror att det, det, ställer, det ställer krav på acceptans. Liksom, att, äh, kan, vi, kan, vi, kan vi ok att han går lite utanför lådan när vi, när vi kräver någonting annat av äh, alla andra? Det, det beror på vad man får ut i andra änden såklart. Får man ja. ut väldigt mycket så äh, absolut. Å andra sidan får man ju andra sidor av människan Johan Matti också. Som kanske inte är egenskaper som finns hos alla människor. Nej det är helt sant. Alltså, man har ju fantastiska egenskaper. Kan man få loss dem så äh, kan man få loss mycket. Det finns ju de som fruktar och kanske känna att ja, han kanske ja, får se hur det går med Johan Matti men han gör väl tre mål bara för att det är Rögle. Exakt. Ja, det är väl inte omöjligt. Men då går vi vidare tycker jag. Ja, ja eh, jag tycker att du ska säga några ord också om, om Rögle i premiären. Vilka spelare skulle du vilja lyfta fram som profiler och som verkligen man kan förvänta sig extra mycket av? Oj. men eh, Jag tycker väl grejen med den här försäsongen är väl att det har inte utmejslats liksom den här stora stjärnan. Ska du plocka ut någon som är en topp 10-spelare i hela SLs poängliga? Jag är inte helt säker på att man, vem man ska välja då. Det är lite grann de har satt ut ett rugget hårt arbetande ett gäng med, med väldigt snabba fötter som har sett liksom, glimtvis av vad de, hur de vill spela och vad de vill göra. Framförallt kanske mot Linköping hemma i långa perioder och HV borta i enrepet. Um, jag, jag, jag är väldigt, väldigt nyfiken på att se vad det här laget kan ställa till men när det blir skarpt läge. Men Ted Brittén är väl ändå en som ska nämnas som har verkar vara i väldigt fin form redan nu. Ja, han har själv pratat om det i oss i olika sammanhang. Han tycker att han har ett försprång jämfört med förra säsongen och det kan man ju faktiskt se. För han kom från HV då och han blev kapten och, och det var nu väldigt mycket komma hem liksom och, och sen den där starten de fick liksom nu han, han gjorde ju en jättefin säsong och han har fått börja om och nu är han tillbaka som, som kapten och de, har, de är procent på sidan så han har ju fått en väldigt stor roll direkt och han ser ju han ser ju verkligen bekväm ut att bära den rollen så att jo han är väl absolut en ska man liksom lyfta ett tre spelare så är han ju utvecklats en av dem. Och ha i åtanke Daniel att den här försäsongen så har man alltså presterat så bra och har enormt sparkapital i Mattias Sjögren och Matt Andersson. Ja, plus två stycken som man inte vet som är borta i NHL och försöker spela till sig kontrakt där, Lucas Elvenes och Rasmus Sandyn. Så att, det finns kapital. Mm. Men om, om vi bara snabbt snuddar vid grejen med det här gänget, jag har ju varit inne på det och jag tycker att, att jag tycker att faten är, är grejen, att farten är uppgraderad. Uh, inte undan de spelare som har lämnat, var många som är jätteduktiga, men man har bytt ut namn som Rensfeldt, Connolly, Kolberg uh, Och de som har kommit in. Ja, ah, Hedberg är, i och för sig har ju fart. Uh, Hedberg tog fart de här han gick. Men i övrigt är det ju snabbare spelare som har kommit in. Högland Bristet, Erik Andersson. Det är snabba spelare, det kommer att gå. Känslan är ju att nu har de, nu har ju Abbots fått sätta ihop ett lag som fullt ut kan spela deras hockey. Mm. De gjorde vad de kunde för säsongen, men du kan liksom inte. Det finns en gräns om hur mycket man kan trimman en trabant liksom. Även om, menar jag inte att någon Trabant Det får nog bra lägga till den bisatsen Ja ni fattar Ja vi, vi fattar du, vi, vi pratade ju om profiler i Skellefteå och Sen pratade vi om i, I Rögle Och du sa att ja, men det kanske inte är någon som kommer att vara I toppen av poängliga Men det är ju profiler På annat sätt Om inte annat i Rögle och jag tänker då på att vi hade ju en nedsläppskväll för två dagar sedan mm. på kvällen. Och där blev det ju övertydligt att inte minst målvakterna av Ville Kolpanen och Justin Poggi är two of a kind. Eller något sånt. Ja. Har ni inte sett den sändningen så gå in och se den i repris. Det var... för att målvakterna var otroligt roliga att och, och, och höra på. Det blev väl... Det blev inte mycket hockeysnack där, vi kom lite, av, kom lite ur gängarna där, men det var väldigt roligt. Men det har vi också varit inne på att det är väldigt, jag tycker de har uppgraderat även liksom på karaktärssidan det, det, det, det märks liksom när Leon bristet pratar i slutet, man ställer en, en enkel fråga och så sitter man liksom och tänker shit vilket svar. Liksom. Det, var inte, det, var inte jag, det var inte ens dit vi trodde att vi skulle hamna liksom. Men det är klart att läsa man till civilekonom i fyra år så, så får man väl liksom både i distans och uh, vårdra sina hjärnceller. Så att de, de, har fått in, uh, de har fått in kloka människor och känns som starka karaktärer. Och höra Ted Brittén och Mattias Sjögren prata om hur du ska bli ett spela med varandra första, för första gången. Egentligen. sen. egentligen Ted Brittén kom upp som junior och Sjögren var... En ledande spelare har försvann och BTN tog över och nu två nyckelspelare. Det finns mycket att lyssna på och titta på på nedsläppskvällen som man kan göra i efterhand på hd.se för att få mer kunskap om laget. Ja, och, och jag vet, fritt liksom översatt det vet bristet så är det i slutet av den här sändningen att det här det är ju lite temat. Ni har hört det från många liksom att ni har kanske. Folk är kanske inte vana att höra detta från Rögle liksom, med att, att de verkligen vill, vill vinna saker. Um, men det är nya tider nu. Liksom. Och jag tyckte han. Jag tror jag får gå tillbaka och lyssna på det. Ja, själv. Det, det får du göra. Men jag kommer att jag, jag, jag liksom och tänkte att han, han summerade kvällen och han summerade liksom, uh, hur, hur det låter från laget uh, hösten 2018 på ett, uh, på ett rätt så bra sätt. Mm. Vad tror vi då, Daniel? Eller Vad tror du? Vad tror jag om säsongen? Du, tippar på lesson, guld. Grejen är den, att det, det som inte kom fram på den här kvällen, det var att jag hade tänkt göra en sån här skön jinx-överraskning för dig och Linus. Jag skulle gå in och tippa på rögle som... Med svenska mästar och lägga en hundring och få ett fint åts. Men de klarade inte av att lösa det i den spelbutiken jag vinner. Det är helt overkligt. Så jag fick inte med mig den lappen och sen han jag inte göra det i en annan butik för jag skulle hämta Linus vi skulle åka vid och, och göra den här kvällen. Så supporter av Drömmen lever fortfarande. Kamrat Hjälm har inte sabbat allt ännu. <laughs> Nej, ungefär så. Precis. Nej men varför inte? Varför skulle inte Rögle kunna vara med och slåss där uppe? Jag sa ju redan i i våras, innan Rögle var klart för nytt kontrakt, att nästa år, Rögle är klart för slutspel. Nu stod här du och Linus och tyckte att jag var helt dum i För Slutspel för nästa år alltså. Nej, men det är väl... Det är... det ty... Växjö är sämre. En Rögle? Växjö är sämre i år än vad de var förra året. Ja, men... Det är ju också... Var börjar Rögle resa ifrån och bort är den på väg? Det är... Man blir ju liksom inte färgsta över en natt, känns det som... Det känns som att uh, lite sakta i backarna Jag uh, jag jag är också uh, alltså positiv kring mycket och det är klart gör ett poängsnitt av hur det ser ut sen Abbott kom in uh, och sen lägg där till att man har ett bättre lag. Så det är klart att jag tror inte heller att det blir någon botten så jag kan se att blir uh, ett mittenlag och jag kan se att de tar sig till slutspelet och spelar sina första slutspelsmatcher på... på 25 år, men jag har liksom börjat om, om guld känns ju i min värld alldeles för tidigt. Det, det tror jag inte. Att, jag, äh, jag håller nog med dig egentligen faktiskt. SM-guld tror jag kanske inte riktigt på fullt ut, men slutspel tror jag definitivt på. Men man kan ju unna liksom. Man, man tittar liksom på Växjö som i stort sett aldrig har upplevt en motgång. Man kan ju unna supporterna till den här klubben som har vardat i rätt mycket skit i, i rätt många år för att vara med om liksom stora grejer och gått upp men fått vara med om väldigt väldigt mycket tunga perioder, man kan ju undra dem denna att få gå in i en säsong med de här, eh, den här känslan liksom, eh, att det, det är lite vind i ryggen och, och solen skiner och, och inga stora problem och det är klart att alla känner ju samma sak att den här klubben rör sig åt rätt håll eh, och det är, en, eh, det är en god känsla när man känner det oavsett vad man i, i livet om det är en relation eller en semester eller, eller ett hockeylag. Liksom. Att känna det att det här är bra, det här är på väg åt rätt håll det är ju en häftig känsla. Mm. Ja, HD kommer ju hårdbevakas som alltid och det är klart att vi har redan varit på mycket och kommer fortsätta vara det och du och Linus kommer att kasta er upp till premiären och vara på plats? Ja, vi tänkte baka premiären. Vi tänkte ha, ha smid och lite planer omkring hur vi ska kunna göra detta. Men det kommer att synas både i vår papperstidning och på nätet. Så häng med oss där. Vi, vi vet ju att det, det rullar bland annat no, någon bil upp med en support. Vi ser vi kan uh, genskjuta dem och uh, ta en vurs uh, på torget till Skellefteå och, och snacka upp lite och göra någon tv på det kanske. Vi vet inte vi... Vi, vi jobbar på det. Inte vurs Daniel. Där uppe är det gurkmajonäs som gäller på burjare. Så där ska, du, där ska ni ta. Det, vet, du vad, vet du vad de har? Jo, jag tror att det stämmer. I, I Skellefteå, nu får norrlänningar rätta mig, så äter man en skrove. Där, där bakar man alltså in ett skrovmål med hamburgare bröd och bröd på fritt i en kalsone. <laughs> det, <laughs> för, ka, ka. <laughs> Vilken magisk skapelse Kallskrove kall Jag lovar att jag inte ska äta en kallskrove Nej, det är bra det är bra Visst, Jag tycker att vi ska liksom stanna med kallskrove kall mm. ja. öns Så önskar jag dig och Linus lycka till där uppe Från koriander till kallskrove, ja. lite hockey på det ja. Och tackar er för att ni har följt den här podden Vi kommer tillbaka nu härifrån Kontinuerligt med podden, det kan vi utlova Absolut! Tack och hej! Under bron lurar något lika läskigt som läskande. Bronlager är brons senaste nyhet med smak av humle, malt och. monster. Men drick måttfullt och kom ihåg att alkohol skadar din hälsa. Bronlagers färgstarka burkar hittar du på Systembolaget.